Підтримати моделі, що навчилася у моїй школі, тож поїхала до Йогенсбурга, у G3. Найкрутіше модельне агентство, щоб показати там їхні фото. Агентку, з якою я зустрічалася, звали Гейнорбекер. Жодна з моїх моделей її не зацікавила. Натомість вона окинула мене поглядом і запитала, «А ви не хочете попрацювати?» Я сказала їй, що покинула модельну справу. Останнім часом мені вдалося схуднути на 10 кілограмів, але я й не думала знову працювати моделлю. Гейнор розповіла, що розмір «плюс» став новою категорією у модельному бізнесі і запропонувала мені знову спробувати свої сили в цій сфері, тим паче, що я мала досвід. І я запитала себе, а чому б і ні? Це коротке запитання знову змінило моє життя. Моя кар'єра моделі розміру плюс почалася із серії телевізійних рекламних роліків у Йогенсбурзі. Оскільки я була єдиною нестандартною моделлю у Південній Африці, невдовзі мене почали запрошувати в різноманітні міста на фотосесії і покази. Паралельно я навчалася в магістратурі. Часто замовникам потрібна була і модель середнього віку, і модель розміру плюс. Я відповідала обом критеріям. Тим часом ми з Гейнор стали чудовими подругами. Незадовго після того, як я переїхала до Йогенцбурга, Гейнор сказала мені, «Я знаю просто жахливого чоловіка на прізвище Маск». «Можливо, це мій колишній чоловік», – припустила я. «Він одружився з моєю подругою і виставив її на вулицю відразу після весілля», – сказала Гейнор. Тоді це точно він. Минуло кілька років після тієї розмови і одного дня подруга запитала, «Хочеш познайомитися зі Сью Маск?» «Звичайно», – сказала я. «Сю була топ моделлю і дуже гарною жінкою, звично вродливішою, ніж я». Разом ми пішли на коктейльну вечірку. Сью знайомила мене з гостями і казала, «Це моя Маск. Вона 10 років прожила з чоловіком, який був одружений зі мною 10 хвилин». І ми заливалися сміхом. Люди не розуміли жарту, але нам було байдуже. Ми просто сміялися у відповідь на всі запитання. У Йогенсбурзі я й далі працювала дієтологинею. Моя справа посувалася так добре, що невдовзі я почала читати лекції про здорове харчування». Водночас у мене досі було ожиріння, я ховалася за своїм почуттям гумору, намагаючись не виказувати справжніх емоцій з цього приводу». Я намагалася жартувати про свою вагу, щоб здаватися упевненішою. Але дуже комплексувала, тому носила одяг більшого розміру, щоб приховувати фігуру. І все ж таки люди приходили до мене по мотивацію. Я почувалася шарлатанкою, адже сама не робила того, що радила своїм клієнтам. У мене були знання, але я ними не користувалась. У 41 у мене виявили високий рівень холестерину. Почали боліти коліна і спина. Я налякалася, адже у мене було троє дітей, що залежить від мене, і я повинна була залишитися здоровою заради них. І з сумом я згадувала ті часи, коли у мене нічого не боліло. Тож я почала дотримуватися власних порад. Їла лише тоді, коли була голодна. Купувала здорові продукти, не переїдала. І невдовзі почала втрачати кілограм за кілограмом. Відтоді впродовж усього 30 років мені вдається контролювати свою вагу. Хочу сказати вам, що я й досі в усьому себе контролюю. Це непросто. Я ніколи не була стрункою-дівчинкою. Якщо хочу підтримувати нормальну вагу, то повинна щодня докладати зусиль. Я завжди планую свій раціон і вибираю лише здорову їжу Якщо я мало їм, то й почуваюся погано Якщо дозволяю собі зголодніти, то починаю запихати в себе все, що бачу Якщо їм нездорові продукти, то стаю загальмованою фізично і розумово Швидко втомлююсь і страждаю від здуття Хоча я 40 років працюю у сфері дієтології Мене й досі можна спокусити смачненьким. А за кожну спокусу доводиться платити. Однак здебільшого мені вдається знову і знову свідомо вибрати здорове харчування. Тому що я хочу почуватися фантастично. Ви бачите гарні фотографії в журналі, але не знаєте. Яких зусиль усе це коштує. Упродовж свого життя я двічі набирала і втрачала 30 кілограмів. Я добре знаю, якщо почну переїдати, то відразу одним за одним з'являтимуться зайві кілограми. І так триватиме, доки я не стану обмежувати себе в їжі Раніше я сподівалася, що на певному етапі все стабілізується Але стаючи на ваги, щоразу бачила більші цифри Мені довелося докласти чималих зусиль, щоб схуднути, я й досі докладаю зусиль Коли мені було погано, я втішала себе їжею але цей простий і швидкий спосіб підняти настрій – далеко не завжди найліпше рішення. Часто це лише заважає вам поглянути в обличчя своїм проблемам. Якщо ви вибираєте тимчасове полегшення, то згодом почуватиметеся тільки гірше. Ви допоможете собі лише, якщо свідомо почнете змінювати власне життя. Це можуть бути маленькі буденні звички, як-от медитація, або великі зміни, як-от корекція харчування – Переїзд чи початок нового життя – хай там як, а вам знадобиться план. Частина 3. Родина. Розділ 11. Заклопота на мати. Навчайте власним прикладом. Коли народився Ілон, мені було 23 роки. Це середній вік молодої матері в 1971-му. Період пологами я три доби страждала від хибних переймів, що тривали весь день і припинялися лише вночі. Пологи виявилися складними, бо Ілон був величеньким хлопчиком, майже 4 кілограми, і мав велику голову. Я народжувала природнім способом, без жодних знебоїв. І досі відчуваю той біль. Але щойно я побачила синочка, то відразу забула про всі страждання. Я була така щаслива, мені простягнули пунктенького Янголя. Я й подумати не могла, що щось може бути настільки прекрасним. Малюк лежав біля мене, а я не могла відвести від нього очей. Ніколи раніше я не переживала таких дивовижних митей. Ілон мав чудовий апетит». Спершу я годувала його лише грудьми, але мого молока йому було замало. Він плакав, тож у три місяці я почала догодовувати його кип'яченим молоком. Наполовину розбавленим кип'яченою водою. А чотири місяці Ілон уже залюбки пив нерозбавлене молоко. А у п'ять їв дитячі кашки. Згодом я почала давати йому фруктове пюре і овочі, а за якийсь час і звичайну їжу. Ілон любив попоїсти. Коли я припинила годувати грудьму, то майже відразу завагітняла кімбало. Mm-hmm. Він народився, коли мені було 24. Кімбал був довгов'язим і худим малюком. Але важив на 130 грамів більше, ніж його брат. Ці пологи були простішими. Кімбала я теж годувала грудьми три місяці, а коли побачила, що цього йому не вистачає, почала догодовувати його молоком, як Ілона. Коли я читала лекції медсестрам, то радила дітям до шести місяців не давати твердої їжі. Але мої хлопці росли так швидко, що я почала підгодовувати їх такими продуктами раніше». І знову історія повторилася. Я пропинила годувати грудьми і майже відразу завагітніла. У 25 років я народила доньку. Тоска важила на 226 грамів менше, ніж Кімбал. Народження доньки стало для мене величезною несподіванкою, і я не тямилася від щастя. Я носила двох молодших дітей на руках, а мій первісток хвостиком ходив за мною. Вони були непосидливими малюками і здавалися мені клопотів. Але ці клопоти були приємними, тож я народила трьох дітей протягом трьох років і трьох тижнів. Коли я прийшла на плановий огляд до акушер-гінеколога, він порадив мені встановити протизаплідну спіраль, щоб моє тіло могло відпочити від частих пологів. Крім того, він бачив моїй синці. У 31 я вже була самотньою матір'ю, і моїм першочерговим завданням стала турбота про дітей. Я багато працювала, як і свого часу мама з татом. Але мої батьки були разом, а мені доводилося все робити самотужки. Діти й досі найважливіші люди в моєму житті. Мама працювала цілими днями, але не почувалася винною перед нами. Я теж не почувалася винною через те, що так багато працювала. Бо в мене просто не було вибору. Мені потрібні були гроші, щоб ми мали дах над головою. Їжу і хоч якийсь одяг. Моїм дітям доводилося вчитися самим забавляти себе і змиритися з моєю роботою. Тому що я змушена була перетворити нашу спальню на робочий кабінет. Ви не повинні почуватися винними. Якщо ви не працюватимете, то будете дратівливими і ображеними на весь світ. А це навряд чи зробить життя ваших дітей простішим. Поміркуйте, як буде ліпше для вас. Можливо, доведеться влаштуватися на неповний робочий день, не відмовлятися від допомоги. Якщо вам вдасться налаштувати робочий графік так, щоб ви могли відвозити своїх дітей і дітей когось із сусідів до школи, то сусід зможе забирати їх додому. Можливо, вам доведеться попросити когось наглянути за дітьми, поки ви не повернетесь з роботи. Зате ви приїдете додому в гарному гуморі. Принаймні, мені це вдавалося. Коли діти були маленькими, я проводила дієтологічні консультації вдома. Коли в мене з'явилося модельне замовлення, я запрошувала няню. Іноді Сина і донька сиділи у першому ряду зі своїми підручниками, поки я ходила по подіуму. Мій тато працював у своїй клініці поруч з нашим будинком. А мама йому допомагала. Ми з сестрою-близнючкою ще з восьми років підробляли в тата. Нам платили 50 центів за годину, щоб ми допомогли розіслати щомісячні рекламні бюлетні. Та ми були готові працювати безплатно, щоб допомогти батькам. Тато диктував тест бюлетня мамі. А вона все записувала, а потім друкувала. Ми з сестрою повинні були передруковувати шаблони і робити копії. Потім ми з Кей сідали на підлозі у вітальні, охайно складали аркуші з текстом, клали їх у конверти і клеїли марки. Щомісяця ми виготовляли близько тисячі таких бюлетенів. Я була надто мала і ще нічого не знала про манкетнингові інструменти, але саме їх ми використовували. Цей досвід знадобиться мені пізніше, коли я започаткувала власну справу було по 12 років. Ми почали працювати в татовій приймальні. З 6.45 до пів на восьму вранці та з 4 до 6 вечора ми з сестрою працювали по черзі. Реєстрували пацієнтів, заварювали їм чай, проявляли рентгенограми і розмовляли з людьми, поки вони чекали в черзі. До нас ставилися як до дорослих, яким можна довіряти. Батьки неабияк вплинули на нас. І це помітно в тому, яке життя ми з братами і сестрами вибрали для себе і як виховували власної Дітей. Батько був науковцем, що розпочав власну справу. Я та мій брат Скот теж стали науковцями і підприємцями. Мій брат лікер був бізнесовою школою у Південній Африці, а пізніше став деканом і проректором Великого технічного інституту у Канаді. Кей і Лінні заснували власні танцювальні школи, як і наша мама. Мої діти ще з раннього віку допомагали мені в роботі. Тоска сиділа в моєму кабінеті і друкувала висновки для лікарів на текстовому процесорі. Вона вказувала ім'я і адресу лікаря, ім'я пацієнта і додавала. Якісь стандартні вітальні фрази, а я виписувала результати консультації і поради. Ілон просто й зрозуміло пояснив мені, як працює текстовий процесор, що зовсім не дивно. На Кімбала теж завжди можна було покластись. Коли ми ще жили у Блумфотені, я знайшла для Тоски роботу у своїй модельній школі. Вона вчила юних моделей правильно ходити. Допомагала організовувати модні покази і викладала етикетки. Вона була стилісткою на всіх моїх показах. Тоді донці було років вісім. Що я можу сказати? Мені потрібна була допомога. Я виховувала своїх дітей так – як нас виховували наші батьки, чіла їх бути самостійними, добрими, чесними, уважними до інших, ввічливими, працьовитими і милосердними. Я ніколи не ставилась до них, як до малят. І не муштрувала їх. Ніколи не казала їм, що вивчати і чим цікавитись. Вони самі розповідали мені про те, що вивчають або не вивчають. Я не перевіряла їхніх домашніх завдань. Це була лише їхня відповідальність. Усе це аж ніяк не зашкодило їхнім майбутнім кар'єрам. Нас із братами і сестрами ще з раннього дитинства вчили – «Бути відповідальними, і це дуже допомогло нам у дорослому житті. Думаю, моїм дітям теж стали у пригоді ті риси, які я намагалася їм прищепити». Коли вони подорослішали, то й далі самі будували своє майбутнє. Тоска самотужки вибрала собі вищу школу. Всі вони самостійно подали заявки до університету, самостійно оформили собі студентські позики і вибороли для себе стипендію. Я ніколи навіть не бачила цих паперів. Дітей не потрібно було захищати від відповідальності. Мої сини і донька з малку бачили, як тяжко я працюю, щоб у них був дах над головою. Їжа і одяг, хай навіть уживаний. Це пішло їм на користь. Вони хочуть, щоб я розповіла вам, як важко мені тоді було, адже тепер моє життя здається безтурботним. Під час навчання в університеті їм усім доводилося жити в дуже скромних умовах. Матріа – прямо на підлозі. Шестеро сусідів, старезні будівлі – «Але вони не скаржились. Якщо ваші діти не привчені до розкоші, вони навчаться виживати. Не потрібно їх розпещувати. Переконайтеся, що діти у безпеці і дозвольте їм самим подбати про решту. Водночас через те, що я була шалено зайна та мої діти час від часу трапляли в халепи. І я впевнена, що й досі багато про що не знаю». Хотілося б думати, що я була суворою з ними, коли вони поводилися безвідповідально, але вони скажуть, що геть мене не боялися. Пригадую, як зустрічалася з чоловіком, який багато курив. Дітям він не подобався, бо всі мене навиділи запах цигарок у домі, тож вони підклали йому в цигарку крихітні петарди. Він запалював цигарку, а тоді – бам! Діти заливалися сміхом». Мені теж було смішно. Не сміявся лише той чоловік. Я так ніколи й не покарала їх за це. Усе це не означає, що в моєму домі не було дисципліни. Я карала дітей. Коли вони були надто галасливими, або неслухнянами, вони ображалися. Коли я забороняла їм дивитися телевізор або відправляла у їхню кімнату. Щоправда, тепер вони розповідають мені, що крокома поверталися до телевізора, щоб записати на стару відеокасету свої улюблені серіали, як от «Команду А» чи «МакГай» А тоді бігла назад у свою кімнату. Я все одно сиділа у своєму кабінеті і не помічала цього. Мої діти сказали б вам, що життя із заклопотаною матір'ю має свої переваги. Розділ 12. Магічні 12. Заохочуйте дитячу цікавість. Мене часто запитують, як мені вдалося виховати таких успішних дітей. Я кажу, що просто дозволяла їм робити те, що їх цікавило». Я люблю своїх дітей і страшенно пишаюся усіма їхніми досягненнями. Ілон, мій старший син, створює електромобілі, щоб зберегти довкілля і запускає ракети. Кімбал, молодший, заснував мережу ресторанів, що працюють за принципом «із ферми до столу» і вчить дітей облаштовувати овочеві грядки і фруктові сади в школах. Дає є проблеми з харчуванням учнів. Тоска, моя наймолодша, керує власною медіакампанією. А ще вона режисерка і продюсерка багатьох екранізованих романтичних бестселерів. У всіх моїх дітей різні інтереси. Вони нагадують мені моїх братів і сестер, адже ми теж обрали різні шляхи, а батьки раду підтримували всі наші захоплення. Так само і у моїх дітей ще з ранніх років були різні захоплення, і дотепер їх цікавлять ті самі речі, що й у дитинстві. Їм досі подобається те, що вони роблять. Коли дітям потрібна була підтримка, я намагалася підбадьорити їх і пропонувала допомогу. Коли їм потрібна була моя порада, я не мовчала. Зазвичай мої поради дуже короткі. Але в цій книжці я намагалася сказати хоч трохи більше. Ха-ха. Кімбал дуже мило написав про мене у своєму інстаграмі. Мама Мей Маск завжди була моєю провідною зорею. На додачу до того, що в 70 вона стала мобличчям компанії CoverGirl, у неї два ступені магістра у сфері дієтології, тож мама завжди палко пропагувала справжню їжу. Real Food. Вона завжди надихала мене і надихає дотепер. Я вдячна їй за підтримку у створенні організації Big Green, мета якої навчити майбутнє покоління користуватися дарами природи, сіяти, вирощувати її, прищепити їм любов до справжньої їжі. Дякую тобі, мамо. Ще до 12 років мої діти захопилися тим, що згодом визначили їхні кар'єрні шляхи. Коли Ілон був малесеньким, я помітила, що він увесь час читає. Мене теж неможливо було відірвати від книжок, але прочитане вилетало з голови. Щойно я відкладала книжку. На відміну від мене, Ілон пам'ятав усе, про що читав. Він просто вибирав у себе інформацію, наче губка. Ілон у нас був живою енциклопедією, бо пам'ятав та усе, що прочитав у британській енциклопедії та енциклопедії Коллера. Тож ми ще й назвали його маленьким генієм. Вілона можна було запитати про все на світі. Не забувайте, тоді в нас ще не було інтернету. Думаю, тепер ми прозвали б його не енциклопедією, а інтернетом. Перший комп'ютер з'явився в нього у 20 років. Тоді у 1983-го комп'ютери були ще чимось дуже-дуже новим. Ілон навчився користуватися ним і написав комп'ютерну програму «Бластар». Це була така гра. Я показала її студентам, які вчилися у моїй модельній школі, і їх дуже здивувало те, що Ілон умів так добре програмувати. І це казали хлопці і дівчата, що вже другий чи третій рік вивчали комп'ютерні науки. Вони були просто вражені. Я порадила синові надіслати свою програму у журнал про комп'ютери. Ілон прислухався, надістав «Бластар» до журналу PS Magazine. магазин і отримав 500 рандів, тобто 500 доларів. Думаю, редактори того журналу навіть не знали, що йому 12. Хоч тієї програми опублікували, коли Ілонові не було ще й 13. Я навіть не уявляла, що він робитиме далі. Коли Кімбал був маленьким, його цікавила кулінарія. У 12 років він добровільно взяв на себе обов'язки кухаря і почав готувати їжу для нас усіх. Кімбал вважав, що їжа повинна бути смачною. І якщо для цього доводиться готувати її самостійно, він брався до роботи. Син любив ходити зі мною по продукти. Пам'ятаю, як ми з ним були на ринку, і він вибрав зелений перець, принюхуючись до нього. Я дивувалась, від кого він це взагалі успадкував. Мені куховарство не працює. «Приносило ніякої радості. Звісно, я готувала своїх дітей здорову їжу, але це завжди було щось просте». Мутерброди зарахи свою пастою, горошок, морква. Кімбал купував якісь нові овочі, яких ми ніколи навіть не бачили, і додавав їх до страв. Він знаходив свіжу рибу, виловлену того самого дня, і запікав її з помідорами, лимоном і цибулею. Він був природженим кухарем. Кімбал умів смачно готувати овочі, а для нас це був ідеальний варіант, бо овочі коштували дешево. Усі його страви були просто неймовірні. Куди там мої одноманітні їжі? Коли ми приїжджали до Торонто, Кімбал навчив Ілона готувати ніок із соусом Альфреду і крабовим м'ясом, щоб той міг вразити будь-яку дівчину. Нещодавно Кімбал сказав мені, що я завжди підтримувала його. Незалежно від того, за що він брався, і мені було дуже приємно почути це. А він не раз змінював кар'єрний шлях. Вивчав бізнес, був інтернет-підприємцем, а потім вивчав кулінарію. У французькому кулінарному інституті Нью-Йорка Я приходила в університетську їдальню, щоб в 11-й вечора Щоб повечеряти з ним наприкінці його зміни Коли Кімбал переїхав до Боулерда і відкрив заклад під назвою The Kitchen У приміщенні, де раніше був інший ресторан Я відмила всі печі й холодильні камери, так, щоб вони сяяли На жаль, потім їх замінили Ну і нехай у мого молодшого сина був звивестий кар'єрний шлях Одного разу катаючись зі своїми дітьми на надувних санях, він зламав шию, тож мав удосталь часу, щоб полежати і подумати про те, чого насправді хоче від життя. Кімбал захоплювався ресторанною справою, тож із часом відкрив ресторан із концепцією «сфермив до столу» в самому серці Штатів, а також заснував благодійну організацію Big Green. Про неї я вже згадувала вище, коли казала про посадки грядки у бідних школах. Також Кімбл заснував компанію під назвою Square Roads. Суть її діяльності полягає в тому, що молодих підприємців учать будувати ферми в умовах великого міста. Наприклад, вирощувати садки в старих транспортувальних контейнерах на практикувальних майданчиках. Якщо згадати, чим захоплювався 12-річний Кімбал, то все це буде передбачувано. 12-річна Тоска навчалася в самому класі і відвідувала гурток театральної майстерності. Коли його керівник вирішив звільнитися, тож Тоска взяла все у свої руки. Донька завжди була природженою акторкою. Вона з самого дитинства обожнювала театр, танці, сцену і музику, а ще любила фільми. У Йогенсбурзі ми часто проводили п'ятничні вечори разом. Збиралися на дивані перед телевізором, щоб подивитися якусь мелодраму і поїсти морозива. Тоді я не стежила за своїм харчуванням, так як тепер». Донька відвідувала всі театральні гуртки, які могла знайти, тож я зовсім не дивувалася, що Тоска стала режисеркою. Тепер вона знімає фільми і екранізує романи про кохання для власної компанії «Пасінофікс». Я просто обожнюю гарно вбиратися і виходити разом з донькою на червону доріжку з нагоди прем'єри її чергового фільму. Батьки завжди дуже хвилюються за своїх дітей. Серед моїх клієнтів було чимало татусів і мамусь, що переїдали через дрес від усіх тих анкет і заяв, які потрібно було заповнити, щоб дитину взяли до престижної школи чи університету. Я радила їм дати змогу дітям самостійно підготувати всі документи для вступу до університету чи для працевлаштування. Вони повинні бути відповідальними за своє майбутнє. Якщо діти хочуть розпочати власну справу, і вам це здається непоганою ідеєю – Підтримайте їх. Виховуйте дітей, але дозволяйте їм самостійно вибирати життєвий шлях. Я ніколи не змогла б передбачити появу Тесла, SpaceX, Ікс, Зе Кітчен, Бік Грін чи Пасіонікс фільм, але тепер розумію, чому Ілон поринув у світ технологій. Кімбал живе у світі їжі, а Тоска знімає власні фільми. Під ґрунтям стали їхні дитячі захоплення». Розділ 13. Почніть усе знаново. Скажіть так цікавому життю. Починати все знаново дуже складно, особливо коли це передбачає переїзд. У кожному з восьми міст, де я жила, упродовж першого року після переїзду я почувалася самотньою. Другого року знаходила кількох нових друзів, а третього мене вже оточувало безліч близьких людей. Я просто змирилася з тим фактом, що починати життя знаново завжди складно». Мабуть, головна причина в тому, що я працюю сама. Я не сиджу в офісі, у мене немає колег. Саме тому я починала зі знайомств з місцевими дієтологами. Деякі стали мені друзями. З деякими я дружу й до сьогодні. Коли ви переїжджаєте в нове місце, не зачиняйтесь удома. Не можна просто дивитись у вікно і зітхати, сподіваючись, що робота і особисте життя налагодиться самі собою». Виходьте з дому, спілкуйтеся з іншими, формуйте коло знайомих. Ви повинні почати знайомитися з людьми, бо це сприятиме вашій роботі. Так у вас з'являться друзі і партнери. Як не крути, доводиться поцілувати багато жаб. Перш ніж одна перетвориться на принца. Звісно, у новому місті навіть розваги і знайомства здаватимуться вам тяжкою працею. Тому що так і є, бути на одинці на будь-якому заході непросто. Це стрес, вас ніхто не знає, усі обмінюються повітряними поцілунками і обіймами, а ви стоїте осторонь. Ви не можете вклонитися в дружнє коло або приєднатися до якоїсь із маленьких групок. Це буде надто дивно. Якщо вам пощастить, хтось змилосердиться над вами і підійде привітатись. Іноді я обіцяю собі почекати годину і піти, якщо ніхто зі мною не заговорить. Але таке трапляється рідко. Я навчилася цього в 31 рік. Невдовзі після мого розлучення одна подруга сказала мені «Не сиди вдома, ходи кудись, тільки так ти зможеш познайомитися з кимось у новому місті». Я дослухалась до цієї поради, хоча й часто почувалася на вечірках, як самотнє опудало посеред поля. З часом я зрозуміла, що таке відчуття час від часу виникає в усіх. Навіть зірки іноді почуваються самотніми в натовпі. Одного разу, коли я ще керувала модельною школою в Блумфонтені, мене попросили разом із внученицями поїхати в аеропорт, коли мала приїхати місіс Всесвіт. Вона стояла зовсім сама. Я хотіла бути чемною, але не підходила до неї, щоб не нав'язуватись. Але тоді згадала, як сама часто почувалася на вечірках, де нікого не знала. Просто стояла і чекала. «Поки комусь стане мене шкода». «Добре пам'ятаю це відчуття», – подумала я. Тож підійшла до неї і сказала. «Привіт, я директорка місцевої модельної школи. Просто хотіла привітати вас із приїздом». Вона відповіла. «Дякую, що підійшли до мене. Було так незручно стояти на одинці, тож пам'ятайте. Іноді сама місць всесвіт почувається самотньою на вечірці». Я здобула ступінь магістра і повернулася з Блумфонтейна до Йогенсбурга, щоб бути ближчими до родини. Потрібно було швиденько відкрити кабінет і знайти собі клієнтів. Якщо ви ходите на роботу, де вас щодня оточують ті самі люди, то з кимось можете потоваришувати. Я знайомилася з колегами-дієтологами не для того, щоб будувати свою кар'єру, а щоб дізнатися більше про їхні середовища і ділитися своїм досвідом приватної практики. Я хотіла, щоб більше фахівців-дієтологів відкривали власні кабінети і розвінчували модні в той час псевдодієти». Та все ж таки знайомства пішли не на користь моїй справі, бо колеги були дуже добрими і рекомендували мене як лекторку і експертку для співпраці з медіа. Вони також скеровували до мене нових клієнтів: не сидіть удома і не чекайте, коли ваш телефон задзвонить сам, або вам прийде електронний лист, що в наші часи ймовірніше. А йдіть і знайомтеся з людьми. Я погоджувалася на всі пропозиції і запрошення, які отримувала і приєднувалася до всіх можливих асоціацій. Наприклад, Долучилася до Асоціації дієтологів і отримала список фахівців, які працювали в моєму місці. У різноманітних спілках і комітетах беруть участь ті самі люди, тож так можна розширити коло знайомих і навіть знайти друзів. Я почала організовувати зустрічі для дієтологів, що мали приватні кабінети або хотіли їх відкрити. Ми обмінювалися досвідом і порадами, а потім просто Теревенили на різні теми. Так я почала зустрічати нових людей, та й у них теж з'явилися нагоди познайомитися одне з одним. Моїм колегам ці зустрічі так сподобалися, що я вирішила організовувати їх і надалі. Тим часом перелік моїх клієнтів неупинно збільшувався. Лише за два роки після переїзду я вже проводила по 20 консультацій на день. А тоді сталося дещо просто немислиме. У мене зламався телефон. Виявилося, що телефонний кабель до мого домашнього офісу пошкоджений – а в 1980-х роках у Південній Африці ще не виготовляли таких речей. Кабель замовили в Європі, і чекати на нього потрібно було півроку. Я призначала всі зустрічі під час телефонних розмов. А тепер клієнти могли зв'язатися зі мною, лише написавши листа або завітавши до мене особисто. Крім того, я навіть не могла повідомити людям про те, що тимчасово не зможу відповідати на їхні дзвінки – коли вони телефонували мені, то чули у слухавці короткі гудки, ніби я весь час і з ким розмовляла. Я мусила скласти план дій, щоб не піти на дно. Поміркувавши, вирішила купити пейджер і надсилала всім своїм клієнтам та лікарям повідомлення з проханням зв'язуватися зі мною таким способом. Мовляв, я отримаю від них повідомлення і знайду можливість зателефонувати їм. Цей план не спрацював. Я почала втрачати клієнтів і вже за три тижні замість 20 проводила тільки одну консультацію на день. Мій бізнес розвалювався. Доходи швидко зменшувались, я не знала, що робити. Під час чергової зустрічі колеги сказали, що неодноразово телефонували мені, але лінія постійно була зайнята. Я не витримала і розплакалася. А тоді сталося щось просто дивовижне. Колеги сказали, що я допомагала їм упродовж двох років, тож тепер їхня черга допомогти мені. Вони віддали мені свої підробітки. Тож я отримала шість пропозицій. Консультування у будинку для літніх людей та у приватній клініці, допомагати в дослідженні у сферах дитячої дієтології, писати статті, навчати молодших фахівців і давати поради щодо здорового харчування в супермаркеті. Кожен з цих підробітків потребував від 4 до 8 годин на тиждень і не залежав від телефонних дзвінків. Я була щаслива повернутися до роботи. Та ще й дослідити нові аспекти діяльності дієтолога, яких раніше не торкалась. Коли телефонний кабель замінили, у мене знову з'явилися клієнти. Тепер я мала навіть більше роботи, ніж раніше. Такі консультації стали для мене новим джерелом прибутку. І я надавала їх упродовж усієї своєї кар'єри. Іноді найліпший план дій – це прийняти чиюсь допомогу. Згодом ця тактика спрацювала знову, коли моя колега-дієтолог допомогла Іланові знайти роботу. Коли ми переїхали до Торонто, Ілан мусив почати працювати. Під час зустрічі дієтологів у розмові я згадала, що мій син шукає роботу. Чоловік однієї моєї колеги працював у Майкрософт. «Мій син дуже добре розуміється на комп'ютерах», – повідомила я будь-яка мама сказала б так про свою дитину. Але колеги здивувалися, коли зрозуміла, що я зовсім не перебільшую. Упродовж усієї своєї кар'єри я намагалася допомагати іншим ставати успішнішими. Однак не очікувала, що мені також знадобиться чиясь підтримка. Будьте добрими до інших не лише заради того, щоб отримати щось натомість. Просто насолоджуйтеся тим, що ви допомогли комусь. Тепер мені 71. Я досі підтримую дружні стосунки з людьми, з якими познайомилася завдяки своїй Роботі. Оскільки я й далі працюю ділетологиною та моделлю, то щоразу зустрічаю нових дивовижних людей. Коли приходжу на якийсь захід і бачу людину, що самотньо стоїть осторонь, я підходжу до неї і намагаюся залучити її до загальної бесіди. Якщо ви побачите когось, хто здається геть самотнім, обов'язково підійдіть до нього чи до неї. Ви можете боятися, що потрапите в незручну ситуацію. Але зазвичай цей страх виявляється марним. Власне, у такій ситуації шанс познайомитися з цікавою людиною значно вищий, ніж ймовірність соромитись. Розділ 14. Якщо треба, переїжджай в іншу країну. Ризикніть, адже ви завжди можете повернутися. Життя непередбачуване і повний несподіванок. Іноді доводиться ризикувати і наважитися на великі зміни». Мені був 41 рік, мій бізнес у Йогенсбурзі процвітав, ми жили в гарному будинку, я нарешті відчула, що життя налагодилось. Ілон хотів переїхати до Канади. Він мав намір і далі вивчати комп'ютерне ну і програмування, і вважав, що в Північній Америці в нього будуть кращі перспективи. Ілон попросив мене подати заявку на відмовлення громадянства. Щоб він і брати з сестрою також могли стати громадянами Канади. Тоска хотіла переїхати разом із ним, бо вважала, що в Америці життя цікавіше. Коли їй було 13, вона вирішила вивчити французьку в «Аліанс Францайз». На випадок, якщо їй вдасться переїхати до Канади. Доньку дуже зацікавили ці мовні курси, бо вона прочитала, що французька є другою державною мовою в Канаді. Я теж вирішила підтягнути французьку. Я вивчала її в школі, тож записалася на складніший курс. Кожна група в Альянс час від часу організовувала вистави, і мої однокурсники казали «Нам потрібна оперна спячка. Ніхто з нас не вмів гарно співати. Я сказала, моя донька зможе виступити. Але ж вона на початковому курсі, І ще не знає французькою, заперечили вони. Ми щось вигадаємо, пообіцяла я. Ми взяли в оренду розкішну золоту сукню і перуку. І Тоска заспівала французькою. Хоча вона була зовсім юна і ще не дуже добре володіла мовою, але прийняла виклик і виступила просто чудово. Ніхто не опізнав її. Дехто навіть обурювався, що ми запросили професійну співачку, тож мали переваги. Усі були вражені, коли дізналися, що виступила моя 13-річна донька». Усе одно Тоска хвилювалася через те, що не встигла досконало вивчити французьку, бо, наприклад, у Південній Африці провалений екзамен з бурської перекресував усі інші оцінки. Вона була переконана, що рано чи пізно ми переїдемо. І хвилювалася, що під час навчання в Канаді погане знання французької стане їй на заваді. Ми довго готувалися до переїзду. Зрештою, нам надіслали нові паспорти, і через три тижні Ілон поїхав до Канади. Тоді йому було 17. Я дала йому кілька адрес і 2000 рандів, 2000 доларів. Пам'ятаєте, 100 рандів, які я отримала за перемогу в конкурсі краси з 20 років до того? Друг порадив мені вкласти ці гроші в акції. Після ринкового краху 1969 року, коли мої 100 рандів перетворилися на 10, я відкрила рахунок на ім'я Ілона і забула про ці гроші. Коли я згадала про рахунок, на цьому було вже 2000 тисячі рандів. Тож син міг купити квиток на літак і пожити в Канаді кілька тижнів. Я сповістила кількох своїх канадських родичів про приїзд Ілона. Хоча він, звісно ж, випередив мої листи – у ті роки листи долали такий шлях за шість тижнів. Ілон вийшов з літака у Монреалі і зателефонував моєму дядькові. Але той не піднімав слухавки. Тоді Ілон подзвонив нам додому за наш рахунок і запитав, що мені робити. Я порадила йому зайти в відділення Ю Сей А. Тоді він поїхав у Торонто до іншого дядька, але його й не знайшов. Після цього і lanciv автобус до Сскачкавану, щоб знайти моїх кузенів. Він просто заявився в них на порозі і сказав: "Привіт, я син Мей, Вісімнадцять йому виповнилося вже в Канаді. Тоска, який тоді от-от мало виповнитися п'ятнадцять, сказала: Може, нам варто поїхати до Ілона, подивитися, що він там робить? Однак я лише нещодавно вступила в Кейптаунський університет, щоб здобути ступінь доктора філософії. Тож відповіла, закінчу навчання, а тоді ми поїдемо разом». Якщо ми не маємо наміру переїжджати, то я сама поїду до Канади, і там мене зустріне Ілон, не здавалася Тоска. Мені надато сподобалася ця ідея, тож я погодилася сама поїхати і подивитися, як там в Америці. Я не дуже хотіла переїжджати, але Ілон уже був у Канаді. Кімбал казав, що хоче переїхати після закінчення школи. А тоска й не хотіла чути про те, щоб залишатися в Південній Африці. Я аж ніяк не змогла дозволити двом молодшим дітям самим переїхати в іншу країну. Найменше, що я повинна була зробити поїхати туди, оцінити ситуацію. Я знала двох дієтологів, які погодилися взяти моїх клієнтів, поки я буду в Канаді. Крім того, вони переїхали в мій дім, щоб приглянути за тоскою. У Канаді ми з Ілоном об'їздили п'ять провінцій і відвідали різні університети. Що мати уявлення? про наявні можливості Мене готові були взяти на роботу в усіх університетах, крім Монреальського. Там сказали, що рівень французької недостатній для дослідницької роботи. Я зацікавилася університетом Торонто, тому що там мені пропонували посаду наукового співробітника з 10 робочими годинами на тиждень. Тож у мене залишався б час для приватної практики, навчання і модельних замовлень. Крім того, Торонто – центр модельного бізнесу Канади. А ще діти працівників університету могли навчатися у ньому Безплатно. Також я відвідала модельні агентства у п'яти найбільших містах Канади. Тоді мені було вже за 40. Тож я сумнівалася, що когось зацікавлю. Але всі сказали мені так, їм потрібна була старша модель. За три тижні я повернулася до Єгенсбурга і дізналася, що Тоска продала наш будинок, усі меблі і автомобіль. Ця 15-річна дівчина зростом майже метр вісімдесят зовсім не переймалася тим, що вона надто юна і не має дозволу на такі речі. У мене зустрів порожній будинок, у мене більше не було автомобіля. Я могла лише підписати папери і забути про свої пожитки. За кілька тижнів ми вже покинули країну. Кімбал мав приєднатися до нас, коли завершить школу. Усі питали, чому я не розлютилася на Тоску за те, що вона продала наш будинок, автомобілі, меблі. Що ж, у чомусь вона мала рацію. Ми говорили про те, що з часом переїдемо до Канади, і Тоска просто хотіла пришвидшити цей процес. Якщо член вашої сім'ї висловлює чудову ідею – не сперечайтеся з ним, навіть якщо йдеться про кардинальні зміни. Переїзд до Торонто виявився чудовим рішенням для нашої сім'ї. Бо там на нас і справді чекали нові можливості. Мені вдалося побудувати успішний бізнес у Йогансбурзі, І мені подобалося у цьому місті. Але мої діти бачили своє майбутнє в Америці. Ми могли почати з Канади. Ми знали, що спершу буде складно, але все втримали. Знайшли своє місце і з часом отримали нагороду за свої зусилля. Насамперед мене втішила несподівана думка «Після 20 років пекла я можу більше не поятися зустрічі з колишнім чоловіком. Життя без страху просто чудове. Навіть якщо ви не впевнені, що переїзд – це вдале рішення, нагадайте собі, що ви завжди можете повернутися. Я не повернулася». Якщо ви розумієте, що настав час рухатися далі, ризикніть і зробіть це. Пообіцяйте собі бути принаймні три роки в новій країні і зосередьтеся на облаштуванні нового життя. Якщо за три роки ви зрозумієте, що життя не поліпшилось і ви не почуваєтеся щасливішими, повертайтеся. Розділ 15. Добрі вчинки. Цінуйте їх. Ви боїтеся безліч речей, які ніколи з вами не стануться. Але час від часу трапляється щось жахливе, чого ви не могли передбачити. Нічого не вдієш. Ви можете планувати і готуватися, але ніколи не знатимете достеменно, що станеться наступної миті. Тоска дуже хвилювалася через свою недосконалу французьку, тож ми вирішили підготуватись і вивчили мову завчасно. Та коли опинилися в Торонто, то виявили, що ніхто в місті не говорить французькою. Натомість із нами ставались інші непередбачувані прикрощі. Ми намагалися бути мужніми. Багато людей з добротою ставилися до нас. Серед них були і друзі, і небайдужі незнайомці». У першу руку допомоги нам простягнули ще до переїзду. Мій друг розповів про непогану, повністю умебльовану квартиру в Торонто, де ми змогли б пожити перші кілька місяців. Заплатити за неї можна було з Південної Африки. Це було вкрай важливо, тому що коли ви виїжджаєте з пар, уряд блокує рахунки і не дозволяє зняти суми, що перевищує 2 тисячі доларів. А за квартиру потрібно було якось платити. Тож ми з Тоскою переїхали до Торонто і знайшли ту квартиру. Там була лише одна спальня, де розмістилися ми з Тоскою, а Ілан спав на дивані у вітальні. Ми переїхали в грудні, і в Торонто був собачий холод. Наш одяг більше годився для переїзду в Майамі, і ми не мали чого вдягнути». Ми позичили моєї сестри і мами якісь терезні пальта, що були в моді років 20 тому або й цілих 50 і ходили в них. Нам треба було багато чого навчитись. Я зовсім не знала міста, тож будь-яка поїздка перетворилася на випробування. У мене ще не було грошей на автомобіль, я користувалася громадським транспортом. Я знала лише те, що для цього потрібно мати луні – це такі важкі одноразові монети, якими платять за проїзд в автобусах та метро». Перші кілька тижнів я всюди носила з собою важкеньку торбинку з однодоларовими монетами, щоб заплатити за автобус, потім за метро, а відтак знову за автобус. Адже щодня мені доводилось відвідувати по кілька співбесід та ще й шукати для нас нову квартиру. Одного дня я сиділа в автобусі і почула, як туристи говорять із водієм про те, що їм треба пересісти на метро. Водій дав їм відповідний квиток, і на наступній зупинці вони вийшли і одразу спустилися у підземку. Я здивувалася. А що так можна? Це було дивовижне відкриття. Я мала відвідати кілька модельних співбесід, але всі в різних районах міста. І тепер добиратися на них було значно легше. Я могла пересісти в транспорт, що їде у потрібний мені бік. Не платити щоразу за новий вид транспорту і не носити з собою торбу монет. Тоді мені було 42. Я хотіла якомога швидше налагодити свою дієтологічну практику в Торонто але не могла почати працювати, бо у мене не було в Канадському реєстрі дієтологів. Щоб туди потрапити, потрібно було скласти іспит. Водночас на мене чекали ще п'ять екзаменів в університеті Торонто, бо без них мене не допустили б до роботи. Для дієтологічної реєстрації мені треба було скласти ті самі іспити, що й молодим дієтологам, які щойно отримали дипломи. На щастя, я вперше в житті могла навчатися і складати іспити англійською. Це було просто чудово. У день піспиту у мене було Незнімання реклами, я не могла відмовитися через своє скрутне фінансове становище, але один співробітник кафедри нутриціології поставився до мене з добротою і розумінням і погодився прийняти іспит наступного дня. На зустрічі дієтологів, один із колег сказав, що змушений відмовитися від своїх вечірніх лекцій з дитячої нутриціології в коледжі, і запропонував цю роботу мені. Потрібно було працювати два дні на тиждень, і їм підходив мій диплом магістра, виданий у Південній Африці. Тож я могла розпочати роботу негайно і не чекати, коли мене внесуть до канадського реєстру. Між тим я і далі працювала моделлю. Я швидко навчилася відрізняти модели від решти працівників агентства. Вони були дуже високі, худі, і всі носили з собою гігантські сумки. Ми мусили самотужки робити собі зачіски і макіяж. Також приносили з собою, власне, взуття, аксесуари перуки й шиньйони. Звісно, я говорю не про покази високої моди, бо туди мені ніхто не запрошував. У мене був багаторічний модельний досвід, але обмежений лише реаліями Південної Африки. На першій своїй репетиції показу в Торонто я мала створити образ матері нареченої. Продюсерка запитала, «Чому ви взули босоніжки? Вам потрібно сіточки і човники?» Я уявлення не мала, про що йдеться». «Я ж на рибалка якісь сіточки, які човники?» – здивовано запитала я. Вона говорила про панчох і вузькі туфлі на високих підборах. Але ж звідки мені було знати? Я щойно переїхала до нової країни і ще не знала всіх нюансів тутешньої англійської. Продюсерка зателефонувала моє агентство і поскаржилася. Я ледь не плакала, бо мені дуже потрібна була робота. А про мій професіоналізм одразу склалося таке жахливе враження. Одна з моделей поручула про це і сказала мені. У Торонто є кремниця, де можна купити туфлі за 19 доларів. Я купила собі пару сріблястих туфель і пару золотавистих та взувала їх на всі покази, поки моє фінансове становище не поліпшилось. Це вже вкотре мені простягнули руку допомоги. Була середина зими і до всіх наших бід додалося те, що сумка з моїм одягом і дипломами загубилася в аеропорту». Звісно ж, із турботою, набитою м'якими іграшками, Тоски, усе було гаразд. Поки мій багаж шукали, я мусила носити одяг Ілона і Тоски, тому що у мене не було грошей на новий. Доводилося постійно пояснювати людям, чому я вдягнена так дивно. «Розумієте, мій багаж загубився», – казала я. Щомісяця я винаймала автомобіль. Їхала до офісу тієї авіакомпанії і запитувала, де мої речі. І щомісяця мені відповідали. «Вибачте, але ми їх не знайшли». За кілька місяців я познайомилася з одним чоловіком, і йому теж довелося пояснити, чому я так дивно вдягаюся. Він сказав, як це вони не можуть знайти твої речі, їдьмо в аеропорт. Він відвіз мене в аеропорт своїм автомобілем, і це було просто чудово. Бо мені не довелося знову платити за оренду машини. Мій новий знайомий навіть не уявляв, наскільки бідною я була. Ми приїхали до офісу авіакомпанії, і той чоловік сказав їм – я адвокат цієї жінки, шукайте її багаж. Вони лише кивнули. Так, сер. Насправді той чоловік був бухгалтером. Потім я так сміялася, не могла повірити, що йому це вдалося. Наступного дня йому зателефонували і повідомили. Ми знайшли багаж пані Маск у Мехіко. І за три дні я отримала свої дві величезні сумки. Одна з них була трохи пошкоджена, і з неї зник светер. Зате мої дипломи були на місці. Цього разу мені простягнув руку допомоги чоловік, який насправді не був адвокатом. Якось я отримала замовлення на фотосесію в місті Міссосога. З Торонто туди можна було доїхати за 40 хвилин, якщо, звісно, у вас є автомобіль». Того дня, прокинувшись, я побачила, що за вікном іде сніг. «Що ж, – подумала я, – це робота. Якщо мусиш іти на роботу, то знайдеш спосіб туди потрапити, навіть у хурделицю». Я поклала у свою величезну сумку туфлі і вийшла на двір. Попереду була довга дорога. Два автобуси, метро, потім інша гілка метро, ще два автобуси. А тоді ще приблизно 350 метрів пробиратися сніговими заметами, що сягали мені майже до пояса. Трутуарів зовсім не було видно. Я бачила тільки вуличні ліхтарі і проїжджу частину. Тож могла лише припустити, що тротуар десь між ними. Крім мене, там не було жодного пішохода. На дорогу до студії довелося витратити дві години. Коли я нарешті добралася на місце, мені сказали «Дякуємо, що не відмовилися сісти за кермо в таку жахливу погоду». Я відповіла, та ні, я їхала автобусом. Від подиву всі аж роти порозявляли. Після фотосесії я побрела до автобусної зупинки. Я йшла і йшла, аж раптом побачила, що далеко попереду, наприкінці дороги, зупинився автобус. Я брела далі, і коли порівнялася з ним, водій відчинив двері. Ви застрягли? спитала я. «Ні, я побачив вас і вирішив почекати. Подумав, що ви йдете до зупинки, бо більше тут нікуди йти», – відповів він. «Я була єдиною пасажиркою в цьому автобусі. Мені вкотре неочікувано простягнули руку допомоги, цього разу водії автобуса». Ось, що я хочу сказати вам, розповідаючи про це, вчитися приймати і цінувати доброту незнайомців. Ви станете щасливішими. Я навіть не удумувалася, як багато людей виявило до мене доброту, поки не взялася до написання цієї книжки. Моє життя ставало простішим завдяки тому, що інші були добрими до мене. Вони допомагали вибратися з незручних, сумних або складних ситуацій і нічого не чекали натомість. Це були добрі люди. У таких в світі багато. Цінуйте все те хороше, що стається з вами Якщо ви напинилися у скруті, не бійтеся попросити про допомогу в рідних, друзів і навіть незнайомців Але й самі ставтеся з добротою до інших Частина четвертя Успіх. Розділ 16. Жінка на роботі. Що більше ви працюєте, то частіше вам щастить. Що більше ти працюєш, то частіше тобі щастить. Таким було життєве гасло мого батька. Люди часто казали, що йому пощастило мати успішне життя. Тепер те саме кажуть про мене. Але це неправда. Мої рідні й друзі бачили, як тяжко я працювала і які випробування мені довелося пережити. Тож хотіли, щоб я поділилася цим досвідом і написала книжку. Хто з них не каже, що мені пощастило в житті. Здавалося б, людині має неабияк поталанити, щоб вона опинилася на бікборді в таймс сквер чи стала обличчям компанії CoverGirl у 69. Так і є, але для цього потрібно багато працювати. Переїжджаючи в Торонто, ми могли взяти з собою лише невеличку суму грошей. Я багато працювала, щоб облаштувати комфортне життя в Йогансбурзі. Та коли ми переїхали, уряд Південної Африки заблокував мої рахунки. Тож довелося починати все спочатку. Мій бухгалтер мав право щомісяця надсилати мені невеличку суму на кожного студента. А оскільки четверо з нас навчалися в університеті, ми мали трохи грошей на їжу. 10 годин на тиждень я витрачала на дослідницьку діяльність, і зарплати за це вистачало на орендування квартири. Крім того, я одразу почала працювати моделлю. Гонорар я витрачала на все інше Що не стосувалося житла і харчування Я почала працювати в університеті Одразу після переїзду І була так заклопотана Що не мала часу подумати про школу для тоски Донька сама зібрала Стосик буклетів І вибрала собі школу неподалік Отже, цим уже можна було не перейматися але навчання ще не почалося, і тоска нудьгувала сама в квартирі. Тож вона пішла у бургерну неподалік від нашого будинку і попросилася взяти її на роботу. «Скільки днів на тиждень ти можеш працювати?» – запитали її. От я я тому щодня», – запевнила Тоска. «Закон дозволяє працювати не більше, ніж 6 днів на тиждень». Відтак її запитали, скільки годин на добу вона хоче працювати. «12», – відповіла моя донька. Їй сказали, що понад 8 годин за добу працювати не можна. Так Тоска вперше ознайомилася із законодавством по працю і отримала свою першу роботу. Вона відразу працювала. Спершу повний день, а потім, коли почалося навчання, приходила після уроків – у бургерні вона мила підлогу, виносила сміття і чистила туалети, чого раніше ніколи не робила. Усе це разюче відрізнялося від світу, у якому тоска жила раніше, коли в неї була власна кімната, облаштована так, як їй хотілося, з шафою для одягу, що займала цілу стіну. Тоді доньці належала найкраща кімната в нашому будинку. Тепер ж вона ділила зі мною спальню і чистила туалетів в заклади швидкого харчування. Але сприймала це як пригоду. Це моя робота. Казала собі Тоска і просто робила те, що мусила. Вона ніколи не скаржилась. Цілий місяць донька їла бургер і картоплю фрі. Для неї це було щось нове, адже в Південній Африці вона не бачила закладів швидкого харчування. Після місяців прибирання її підвищили до помічниці менеджера, що відповідав у тій бургерні за автокафе. Згодом ми переїхали в інше помешкання, і Тоска знайшла роботу неподалік від дому. Цього разу вона влаштувалась у великий супермаркет, де мала майже удвічі вищу зарплату. Для неї це було уроком з економіки, і вона його дуже добре засвоїла. Тепер Тоска може знайти підхід до будь-кого. Вона дуже справедлива, з добротою ставиться до всіх своїх підлеглих і цінує сумлінних та працьовитих людей. У Торонто було складно, але ж ми швидко вчилися. Я працювала моделью, проте не могла отримати кредит Картку. Мо не мала кредитного рейтингу. Банки відхиляли всі мої заявки. Без картки нам доводилось розраховуватися лише на ті гроші, які в нас були. Щоразу, коли я отримувала платню за чергове модельне замовлення, ми вирішували, на що її витратити. Купити комусь теплу куртку і зимове взуття, або шковдру чи постільну білизну. Я зверталася до багатьох банків, але ніде не змогла отримати кредитку без кредитного рейтингу. Тож опинилася у зачарованому колі бо без карти у мене не могло бути кредитної історії в цій країні». Без кредитки я не могла отримати позику на автомобіль чи на оренду офісу. У жодного банку мені не допомагали. Хтось сказав, що магазин в такій ситуації поступливіші і порадив спробувати отримати картку магазину. Це теж враховуватимуть до кредитної історії, тож так я змогла б із чогось почати. Я пішла в «Этанс». «E Це велика, престижна мережа магазинів у Канаді. Мені відмовили. Вони не були впевнені, що я зможу погазити свої платежі. Але в офісі над столом висів плакат до Дня матері, на якому була зображена я. Я вказала на своє фото на стіні. Мої співрозмовники були в захваті. Тоді ми дамо вам картку, пообіцяли вони. Завдяки дрібці таланту проблему було розв'язано, і мені трохи відлягло від серця. Я задала фотосесію для Етан, результатом якої був цей плакат – Мені довелося взяти вихідний в університеті, їхати в метро, а потім ще автобусом, щоб дістатися до студії. І, як виявилося, це було того варте. Мені пощастило народитися в чуждовій сім'ї. Батьки забезпечили мені гідну освіту. Після цього я продовжувала навчатися. За власні кошти і спромоглася побудувати свій бізнес у восьми містах. Ще в трьох країнах. Я змогла стати моделлю, бо мені пощастило успадкувати зовнішність гарненької мами і зріст тата красення. Тоді модельна справа приносила невеличкий додатковий дохід. Тепер, коли мені 71, це чималі гроші. Я могла сказати, що і тут мені пощастило, якби не працювала так старанно упродовж 50 років. Я й досі щодня, щогодини і щохвилини докладаю значних зусиль, щоб залишатися здоровою і контролювати свою вагу. Ось це вже не фортуна, це плоди тяжкої праці. Якщо вам не пощастило народитися в хорошій сім'ї і рости у сприятливих умовах, то намагайтеся зрозуміти, до чого маєте хист, і розвивати його. Розповідайте про це людям, які вас оточують, опануйте соціальну мережу і розповідайте про свій талант цілому світові. Я б сказала, що в такому разі вам доведеться, ведеться забути про те, де ви народились. Кажуть, що в 21 рік людина більше не сирота. Це означає, що ви повинні взяти на себе відповідальність за своє майбутнє. Що старанніше ви працюєте, то простіше фортуні вас знайти. Розділ 17. Просіть те, чого хочете Наполегливість – це ключ до успіху Коли мої діти були малими Я вчила їх не мовчати, якщо вони чогось хочуть Пригадую, Тосці було 11 Коли я її відвела на концерт американської співачки Лори Берніган. Донька просто обожнювала її Я була знайома з фотографом Який працював у відпочинковому комплексі Де мав відбутися концерт Він дав нам квитки Бо для нас тоді вони були надто дорогими А ще подарував Тосці Фотографію Лори Бренніган на сцені. Наступного дня ми сиділи за столиком у ресторані і, одиво. диво, неподалік від нас обідала сама Лора Бенніган, тоска дуже хотіла мати її автограф на тій фотографії, але боялася підійти. Я не можу ось так просто підійти до неї і попросити автограф, повторювала вона. Я сказала, що ж, якщо ти не попросиш, то точно його не отримаєш, але якщо підійдеш до неї, то з'явиться шанс, що вона погодиться. Тож ти вибираєш між того «точно ні» і «може так». Тоска замислилася на мить, а тоді відповіла. Ну добре, підвелася, підійшла до столика, за яким сиділа Лора, і попросила підписати їй фото. Спершу Лора здивувалася. «Чекай, звідки це в тебе фото?» Вона вперше бачила цю фотографію. Тоді Тоска розповіла про фотографа, і Лора підписала знімок. Донька просто сяїла. Це був приголомшливий успіх. Вона запам'ятала його на все життя. Коли Тоска почала шукати інвесторів для «Пасіон Філкс», Кімбал сказав їй, «Якщо вони й далі погоджуються на зустрічі з тобою, значить, їх ще це цікавить». Згодом Тоска переконалася, що це і справді так Якщо люди твердо кажуть ні, це сигнал рухатися далі Але якщо ви не почули ні, наполягайте на своєму, поки вам не скажуть так Щоразу, коли ми переїжджали до іншого міста, мені доводилось розпочинати приватну практику з нуля У Південній Африці це було простіше Лікарі радили, що я відкриваю власний кабінет Я їх хоче скеровувала до мене своїх пацієнтів Я очікувала, що в Канаді буде навіть ліпше, але все сталося зовсім Всім не так. Щоб знайти клієнтів, доводилося просити. Я почала надсилати місцевим лікарям листи, у яких розповідала, як можу допомогти їхнім пацієнтам. З'ясувалося, що більшість так і не дійшла до адресата. Бо спершу такі листи надходять до секретаря і часто в нього і залишаються». І все ж таки. Якщо насилаєш 100 повідомлень, то можеш очікувати на кілька відповідів. Тож я розсилала першу порцію листів. Минали дні, і я подумала, що мій телефон не працює, бо мені ніхто не дзвонив. Я почала телефонувати лікарям, але більшість секретарів відповідали, що лікаря не цікавить моя пропозиція. Я вирішила і далі телефонувати, сподіваючись із часом знайти 20 людей, яким було б цікаво зустрітися зі мною. І мені це вдалося. Я дослухалася до Поради. Не буває гарантованого «так», але якщо не запитати, то це гарантоване «ні». Я домовлялася про зустрічі. Приходила і сиділа у приймальні, чекаючи, коли мене запросять. Іноді доводилось чекати годину. Я просила лікарів скеровувати до мене пацієнтів, у яких виявили передіабет, високий рівень холестерину або підвищений артеріальний тиск. Я знала, якщо мені вдасться допомогти їм змінити харчові звички, то ці показники повернуться до норми упродовж трьох місяців. Крім того, їм не треба буде вживати ліки, а отже пацієнти зможуть уникнути пов'язаних. Зв'язаних із цим побічних ефектів. Проте лікарів це не надто цікавила моя пропозиція. Вони казали, страховий поліс не покриває візитів до дієтолога, але покриває витрати на пігулки для схуднення або просто говорили. Вони не слухатимуть вас. Я знала, що пацієнти прислухаються до моїх порад, якщо у мене буде шанс порозмовляти з ними. Якби лікарі порадили мене кількома пацієнтам, я могла б продемонструвати їм результати. Якщо ви правильно харчуватиметесь, у вас буде більше енергії, і ви почуватиметеся просто фантастично. Але це потребує часу і наполегливості. На цьому принципі ґрунтується мій підхід до дієтології. Зрештою, четверо лікарів погодились скерувати до мене своїх пацієнтів на виправувальний термін. Підчутніх змін не можна досягти за один день. Уявімо, що пацієнт приходить до мене з результатами своїх аналізів, які виявили підвищений рівень цукру у крові. Якщо ця людина дотримується певної дієти протягом,